Епілог. Прилетівши під вечір разом із вітром до двору Брейгнем, роканун спішився і став біля свого коня, втомлений чоловік зі схиленою сивою головою. Довкола нього швидко зібралися всі золотоволосі люди із замку, розпитуючи про велику пожежу на півдні і про те, чи гінці з рівнин, які принесли звістку про знищення всіх чужинців, казали правду. Дивно було, як вони юрмилися навколо нього, певні, що він знає. А він шукав поглядом Ганьї. Коли побачив її обличчя, заговорив і промовив затинаючись: "Ворожий стан знищено. Вони сюди не повернуться. Твій володар Гаргін – відомщеньний, і мій володар Мукін, і твої брати Ягани, і люди Кйой, і мої друзі, всі вороги мертві". Вони розступилися перед ним, і він самотньо увійшов до замку. За кілька днів увечері, у прозорих блакитних сутінках після грози, Роканон прогулювався згане по мокрій від дощу терасі замку. Вона питала, чи він тепер покине Брейгну. Він довго мовчав, перш ніж відповісти. «Не знаю. Думаю, що Яган повертається на північ до Галану. Є тут кілька хлопців, які хотіли помандрувати з ним через море. І княгиня Галану чекає звістки про свого сина. Але Галан не мій дім. У мене тут нічого немає. Я не з вашого народу». Вона вже знала, хто він, і спитала. «А люди з твого народу прибудуть сюди шукати тебе?» Він глянув на пригарний край, на річку, що блищала далеко на півдні у літніх сутінках. Мабуть, так, сказав. Через вісім років. Смерть вони можуть надіслати відразу, але життя куди повільніше. Хто тепер, мій народ? Я вже не той, що був. Я змінився. Я пив із гірського джерела. І ніколи не хочу опинитися там, де міг би почути голоси своїх ворогів. Вони мовчки йшли поруч, сім сходинок до парапету. Тоді гані, дивлячись у бік синього того бастіону гір, Промовила Зоставайся тут з нами. Руканун трохи помочив, а відтак сказав зоостануся на якийсь час. Але зостався до кінця життя. Коли кораблі Ліги повернулися на планету, і Яган привів одну з експедицій на південь до Брейгини, щоб знайти роканона, той уже помер. Мешканці Брейгни оплакували свого князя, а його вдова, висока і золотоволоса, з великим, оправленим у золото синім самоцвітом на шиї, привітала тих, хто його шукав. Так він ніколи і не дізнався, що ліга дала цьому світові його ім'я. Кінець. Читав Сергій Робчук. 2026 рік.